Ja, god dag Mitt namn är Fredrik Lindström. Jag har haft någon form av intrång i min lägenhet. Uh -huh. Det är av det otrevligaste slag man tänker sig kan närmast. Gravskändare har jag haft inne i lägenheten. I lägenheten? Ja. De har förmodligen varit berusade. Jag har gjort en vissa iakttagelser och själv dragit slutsatsen att de sannolikt har varit berusade. Det fattas nämligen en hel dunk med sprit som jag haft under diskbänken. Nånting som är skadat på så ringer jag skolan eller? Ja, det kan man säga hål i parkettgolvet och flera gravstenar om kullriktet. Mm. Gravstenar om kullriktet ja. i, i din lägenhet. Mm, nej, I i i vardagsrummet och i sovrummet. Har du gravstenar i vardagsrummet? Ja. Ja, vilket bostadsföretag är det? Eh, eh, Riksbyggen. Ja, jag måste gå och motta ut dem igen nu för nu kommer de här. Vänta, jag, jag ringer tillbaka igen. Tack.